Завжди безпомилково указував на слабкі місця в обороні противника, а вчора ніби йому мову і розум відібрало. Де не їхали? Всюди такі високі вали, що лише на крилах можна перелетіти, але ж ми не птахи. І що ж ви надумали? А нічого. Брати місто приступом, утрачив на самому початку походу найсміливіших своїх багатурів. Чекати, коли кияни почнуть мерти з голоду? Затримаюся тут на кілька місяців, а може і на півроку? Ні те, ні інше мені не підходить. Що ж робити?» Менгуномид замислився. Потім його вузькі очі звузилися. «А знаєш, Ане, коли я сьогодні їхав до тебе, то передбачив, що виникне така розмова, і прихопив з собою того Орусута, про якого я тобі розповідав ще на берегах Ітилю. Він добре знає Київ». «Доман? Чому ж ти раніше не нагадав мені про нього? При переправі через Дніпро він обмок і застудився. Ледве мої знахарі відхаючили його від смерті. Лише тепер оклигав. Ти гадаєш, він стане нам у пригоді? Стане чи не стане не відею, а запитати треба. Тоді давай його сюди. І тверджумана теж. Обійдемося без тверджумана». Він уже кумекує по-нашому, — сказав Менгу, подаючи знак толенгітам, що тісною кубкою стояли віддалеки. Привели до мана. Він був худий, пожовтілий, ніби винятий з домовини, борода кошлаталася, як віхать, у грудях хрипіло, а очі вже мали живий блиск і дивилися на Батия з цікавістю. — Кажуть, Русути, що ти добре знаєш Київ, — спитав Батий. Доман упав ниць і поцілував землю. «Знаю, великий хане, – відповів підводячись, – як свої п'ять пальців. Тоді скажи мені, де в ньому найслабше місце? Які ворота найлегше взяти? А може є туди таємний хід? Скажи, і матимеш від мене честь». Доман сутулився, забухикав, а відкашлявшись, знову вклонився. Великий хани. Найлише взяти поділ, тобто ту частину міста, що внизу над Дніпром. Нелегко, але все ж легше, ніж верхнє місто. Чому легше? Там були такі ж високі, як і на горі. Високі, то не такі. До того ж заборола там, та ворота від незвінної вологи підгнили. Якщо добре стукнути пороком, то швидко впадуть. Та й залога подолославша. Нагорі більше люду, і це люд, що не раз тримав меча в руках, а на подолі самі ренесники, гончарі, кожум'які, кравці, шевці, колісники, бондарі, ковалі. Вони незвичні до зброї, з ними лише справитися. Доман знову закашлявся і схопився за груди. Батий з цікавістю подивився на нього і запитав, «Ти у русуд і хочеш, щоб я погромив твоїх співвітчизників, чому так?» Чого зло на них держиш? Кияни вчинили мені зло. Я ненавиджу їх. Аж захлинувся доман важко дихаючи. Гаразд, іди, сказав бати. А коли той відійшов, проникливо глянув на менгум. Мерзенний же цей доман. Коли б він з наших, я відразу вилів би відрізати йому язика, зраджує своїх. Але оскільки він чужинець і служить нам, то хай живе. Завершив розмову Менгу. «Він допоміг тобі хоч трохи?» Навів на яку-небудь думку. «Бачиш, між мною і Субедеєм сьогодні виникла суперечка. Субедей радить брати приступом ляцькі ворота ті, що в яру. Я згоден. Ті ворота – найзручніше місце для приступу. Вони не вигляд міцні, але коли придивитися, то неважко помітити, що дерево там дужче постаріло, потрухлявіло» ніж на західніх воротах, а отже легше піддасться нашим порокам. Мабуть, це тому, що ці ворота, як і подільські, стоять у низині, над струмком, де завжди багато вологи. Та й вітри їх менше обвівають і висушують. Та не тільки це, головне, підхід до них зручний, а з протилежного горба, та ще з дерев видно все, що робиться в місті. Ось чому субедей наполягає на ляцьких воротах. Ну, а ти? Я? А я нині після розмови з Доманом думаю так. Зараз у киян свіжі сили, багато зброї і припасів, отож вони завзято оборонятимуться і покладуть немало наших багатурів. Якщо ж ми спочатку візьмемо нижнє місто, а взяти його, безперечно, легше, ніж верхнє, тут я згоден з Доманом, то це для Думитра буде приголомшливий удар. Кияни підпадуть духом, і нам легше буде брати лядські ворота. До того ж, у нижньому місці ми переб'ємо або захопимо у полон умільців, які виготовлятимуть зброю, стріли мечі луки, а без зброї не навоюєш. Ну, що ж, ти думаєш, мудро, Саїнхане. Будемо спочатку брати нижнє місто, сказав Менгу, я згоден з тобою. Ой вей, Ісаку, яке горе. Яке горе, якби ти тільки знав. Кинулася в слізах на зустріч чоловікові, що зайшов увечері до хати пишне тіла, але ще прудка Ребека у розстебнутій ковтині із розпатленими чорними косами. «Де ти тільки ходиш? Де тебе носить? Чому не сидиш вдома?» «Але ж, Люба, я маю бути там, де мій народ, де мої прихожани. Я був на валу. Ми відстрілювалися від тих диконів. А що трапилося, Люба? Чому ти така схвильована? «Ой, яке лихо спіткало нас нещасних!» – заголосила жінка, припадаючи йому до грудей. Рабин з це було помітно навіть при слабкому світлі свічки. «Та ж бо що трапилося? Про яке нещастя ти мовиш? Що сталося з Маріам? Вона жива?» Ребека витерла фартухом очі. «Ой, вей вона жива! Так чому ж річ?» Приголомшений рабин почав приходити до тіми. А річ у тім, що дівчина з'їхала з, з узду, закохалася, вигукнула з розпачем Ребекка.